Ako žena prije sklapanja bračne veze uvjetuje mužu da ne ženi drugu ženu i on pristane na njen uvjet, da ga mora ispuniti? Bismillah, alhamdulillah, islamski pravnici Fatihi Spostoji u tome pitanju imaju dva mišljenja. Jedna skupina učenjata kaže mora ispuniti taj uvjet ako je pristao. Kažu da žena ima pravo da postavi taj uvjet i on mora ispuniti taj uvjet. Ne smije se nakon nje više oženiti. To dokazuju hadisom koga bileže Buhari i Muslim u kome je poslanik sallallahu alayhi wa alihi, alihi wa sellem kaže: Inna haqq al en an yutha bihi <mastahleltum bihil furuđi> nejpreći uvjeti i šortovi koje treba ispunjavati jesu oni na osnovu kojih ste vi ohalalili svoje furuđe, svoja stidna mjesta. To su nejpreći šortovi koje treba ispunjavati. Jer je na osnovu toga šorta čovjek i žena, između njih je sklopljena bračna veza i jedno drugom su ohalalili svoje stidno mjesto. Jer se to ne bi desilo da on nije pristao na taj uvjet. A pa kažu ovi ispanski učenjaci, mora ispuniti taj svoj uvjet i ne smije se oženiti. Ovo misljenje je zašto pa imam Ahmed, učenjaci Hamberijske pravne škole, Šekoli, Stomivnute i nije i drugi. Kažu, mora ispuniti taj šal. Kaže, imam Ahmed, ako bi se čovjek nakon toga oženio, nakon što je obećalo svojoj ženi, da se neće ženiti. Pa skopena braša veza i on se oženi kaže, imam Ahmed, ima pravo da traže razobrak i da se razvede od njega ima pravo da se razvede, jer je prekršio uvjet na osnovu koga je ona njemu postala halal. I ovo od imama Ahmeda spominje Ibnu Kudana u svome djelu El Mughni u 7. tomu na 71. stranici, spominje također imam El Mardavi u svome dijelu El Insad u 8. tomu na 155. stranici i Šekvali sva minuta ime u svojim petvama u 29. tomu na 74. stranici. Ovo je znači i mišljenje ovoga dijela učenjaka I između ostalih ovo mišljenje su odebrali imam El Al-Zahija, Ishaq ibn Rahavaj, Ebu Teur i drugi kako će se pomijen, Kudame, El Mugniju, Ibnu Hađar u Fetul Bariju, Ibnu Muflih u El Mugdija i u El Furua, El Ayni undetul Kari u 20. tomu na 140. stranici. Ovo je znači mišljenje prvog djela učinjaka, da žena mora da ima pravo da uslovi taj da se ne ženi drugom ženom, a da čovjek koji to uzme kao validan šrti, znači pristane na njega, mora ga ispuniti. Drugo mišljenje, zastupaju učenjaci Hanepijske pravne škole, to jeste da nema pravo da postavi taj šrt, iako ga postavi da on ne mora ispuniti taj šrt. To mišljenje, zastupaju učenjaci Hanepijske pravne škole, imam Šafija, Malik i većina islamskih pravnika iz prvih i generacija, zastupaju ovo mišljenje. Kako se rodi u Šerhom Sunne, od imam Al-Bagavija, od imam Al-Bagavija, u El-Hidaje, u delani i u drugim fiskim dijelima. Dokazuju to hadisom, ovaj stav dokazuju hadisom u kome je poslanik s.a.v. kaže el muslimune ala šurupihim illa šarta ne hale hala, haramen el harame halala muslimani se moraju držati svoji uvjeta i šartova koje postave među sobom. Osim šarta koji dozvoli zabranjeno i zabrani dozvoljeno. Osim šarta koji zabrani ili dozvori zabranjeno, a zabrani dozvoljeno. Takvi se šar tova znači ne smiju držati. Ovaj hadis biloži vam Timnizi i drugi i smatra ga vjerodostojeni molni šeh Albaniji. međutim neki islamski pravnici su prigovorili ovome hadisu i njegovoj vjerodostojnosti. Pa ga smatraju da je slab. Ovaj hadis iako bio slab sa svojim lancem prenosilaca, njegovo značenje je ispravno. Ja nema niko pravo da dozvoli ono što Allah zabranio niti da zabrani ono što Allah dozvolio. Također oni islamski pravnici, većina začišćanski pravnika koristi hadis koji ambineže Buharija i Muslimu kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Ma ba'd aqwamin yashtrituun ja ashurutan laysat fi kitabillah. Ela ela inna kullu shartin laysa fi kitabillah fa huwa batilun wa imkan 100 shart." Šta je to ljudima Pa uslovljavaju uslove i šartove koji nisu u Allahovi knjizi. Svaki šart i svaki uvjet koji nije u Allahovi knjizi, on je bat ili ništa avantaman bilo stotinu takvih šartova. Pa kažu, nije to u Allahovi i knjizi da žena uslovi svoj mužu da ne ženi drugu ženu. Već je u Allahovi knjizi da čovjek ima pravo da oženi drugu ženu, pa mu ne smije uslovljavati taj uvjet. Pa bi time bila ona koja je uslovila ono što je zabranila ono što je Allah Đeršanu šta dozvolio. Pa nema znači pravo da to učini. Nema sumnje da druga skupina islamskih učenjaka ima jakše mišljenje. I da je ispravnije da žena ne može usloviti taj uvjet svome mužu. Ali nema pravo žena da uvjetuje svome mužu, da ne smije pored nje ošeniti drugu ženu. Ako uvjetuje i on pristane i nakon toga oženi, ne mora ni kefaret činiti, ne mora ništa. Nego more, može znači jednostavno da se oženiti, zato što je postavio uslov koji se posti i sa šarijatom kada dodamo na ovo i kada vidimo da je šerijat propisao više žensto sa jednim ciljem, sa ciljem da se sačuva islamsko društvo od nemorala. Kako riješiti problem gdje je broj žena, a uvijek je broj žena veći od broja muškaraca? Danas u svijetu ima 48% muškaraca, 52% žena. 4% više žena. Možda će neko kazati pa to nije ništa. To procentualno nije ništa uistinu, ali je to U cifri, 300 miliona žena. 300 miliona žena iše od muškaraca. ćemo sa 300 miliona žena? Ili uzmite na primjer Jordan. U Jordanu imate 40.000 žena koje su prešle 35 godina, koje niko neće da oženi. Jer kada se ljudi žene, obično traže cura do 25 godina, a sve ono što je preko toga ostaje neudato. Dobro, što ćemo sa tim ženama? Za njima nije potreban muž, Zad njima nije potreban brak i djeca i sl. tome svakako. Kako to riješiti? Neka se iskupe svi mudraci Dunjavuka, neka to pokušaju riješiti na mimo onaj način kako to je Allah Žešanu propisao. Nikada. Da žive životom nuha i salam i da čunaju i dijele i množe, nikada neće uspjeti riješiti taj problem, osim onako kako ga Allah Žešanu riješi. Pa kada vidimo da sigurno poligamija ima svoj cilj, ima svoj značaj, I veliki hajt za islamsko društvo, onda vidimo da žene nemaju pravo da uslove takav šrt svojim mužajima. Allahu te ana. Amen.